Börtön. Kora reggel van. Borot válkozom, és közben kinézek az ablakon. Az ablak alatt látható a valószínűtlen keskeny szpír Itt lakom a folyóról elnevezett szállóba, amely nélkülözi ugyan a modern hotelkultúra különlegesebb vívmányai, de szürikhez mérten feltűnően olcsó. A japán diák kolónia zöme akik ebben a hotelben. Csupa bizalmatlan tekintetű, misztikus vágású arc. A szálló tulajdonosa, aki egyszerűs, mint szobapincér is, bizonyos bollag, harcsabajuszú, hatalmas egyén. Azt állítja, hogy sárgalakói többet érnek, mint az európaiak. Az európaiakról van egy régen kialakult véleményem, amely nem ellenkezik homlok egyenest a tulajdonoséval. Elkészültem a borotválkozásra, és timsózás közben a tükörbe illesztett térképet néztem, amely a cűrikító két oldalán szétágazó vasútvonal állomásait ábrázolja. A vörössel áthúzott megállóknál már jártam. Hátra van még Zolikon, Ehrenbach, Künsacht és Wollishofen. Mielőtt az útirányról határozni, meg kell hallgatnom a bajor diákokat. Kék kabátot veszek, porcelánnadrágot, mustárszínű glasszékesztjüt és egy csontfejű sétapálcát. Leérek a hotelhalba, mely tulajdonképpen kávémérés. Csengős bejárattal az utcáról és középpen egy nagy biliárdasztallal, amelyen ilyenkor olcsó sütemények pihennek, Organtinnal letakarva. Néhány lépés is már kint vagyok a Bahnhofstraszén. Az egyetlen világvárosi utcája a de ez aztán igazán világvárosi. Milyen hotelek, milyen bankok és üzletek, és milyen árak? Azonnal sejthetővé válik, hogy micsoda elsőrangú emberek fordulnak meg itt a világ minden tájáról. Csak a történelmi, zürichítős, de igénytelen lapos épületeket osztatlanul csalódást minden idegenben. Hét óra van. Bemegyek a Szent Anna Hof kávéházba reggelizni. Két bajor már ott van. Leülök a közelükbe, és látszólag újságot olvasok. Ezek a bajorok árnyéképekkel, úgynevezett sziluettekkel ügynökölnek a tó körül, ahol csupa előkelő villa és gyönyörű kastély van. Dühösek, mert egy láthatatlan ügynök minden nap lejárja közvetlen előttük a helyiségeket a boldog emberek, akik még nem házaltak, nem is sejtik, hogy milyen haszontalanná teszi a házaló működését, ha valaki bármilyen más áruval is, de közvetlenül előtte jár házról házra. A leggazdagabb háziasszonyoknál asszonyoknál is van egy kialakult ökonómia, amely szerint ugyanazon a délelőttön két házalótól nem vásárol. A bajordiákok minden nap elátkozzák a láthatatlan ügynököt, és új terve teszeltek ki, hogy miképpen előzzék meg. A helységek kis száma élethalál kérdését tette, hogy ugyanazon a környéken, mint például a Czüriki tó nyaralóhelyek ügynöki körzete, egyik házaló megelőzze a másikat. A két bajor nem sejtette, hogy az ismeretlen ellenség minden ügynöki gyanul felülálló eleganciájával naponta mellettük reggelizik személyemben, és elhatározásaiktól teszi függővé, hogy hová menjen aznap a stát Rappersville nevű gőzössel. A bajorok elhatározták, hogy lemennek a tó túlsó végére, Wallingshoffenig, és visszafelé jönnek, Künstnacht, Erlenbach és Herliberg irányában. Nyomban elhatároztam, hogy én egy megállóval feje, günstnacht kezdem, és előttük járva jövök visszafelé. Ismétlem, hogy ezen a szűk helyen egyetlen helység elvesztése is érzékeny kárt jelentett, és a naponta küzdő ember könyörtelen életformái törvényszerűen írják elő a kedvező feltételek legteljesebb kihasználását. De vajon szolgálhatjuk-e társadalmunkban saját érdekeinket anélkül, hogy másokét sértenénk? Kereshetünk-e olyan pénzt, amely ténykedésünk nélkül nem kerülne más ember zsebébe? E kihegyezetten ránkmeredő életelveken meditáltam, míg a gőzös lassan haladt a gyönyörű tavon, és szemben, de nagyon messze a hófötte alpok csúcsai ágaskodtak néhány alacsonyan terjeszkedő felhőcsoport felett. Ez a szó, hogy Küsznäkt, amely Schiller költészetéből oly patinánsan élt bennem, azon a délelőttön béképp lett romantikájával, és mint a házalás sivár képzelett társítása merült föl emlékeimből. Gyönyörű parkok, remek kastélyok és pompás uri lakok vannak a sima, bitumen országot szegélyen. A becsengetek valahová, kapu felett egy kis kerekablakon női fejbukkan elő. Azt mondom, hogy a madámmal akarok beszélni. És megindul egy körülményes dialógus emeletnyi távolságból. Rettenetes svájci szokás. Mivel nincs nálam csomag vagy táska, és kesztyűm, valamint botom kihangsúlyozzák látogatásom magánjellegét, lejön a szobalány és kéri a névjegyemet. Átadom a kártyát, amelyen a kereszt és vezetéknevem közé egy magam adományoztam fon szócska van illesztve. A bizalmatlanság egy szikrája még él benne, de miután semmi gyanúsat nem talál rajta, mégiscsak beviszi a névjegyemet. Nem sokára megjelenik csodálkozva a háziasszony, mire villámgyorsan kirántom sejen papírba csomagolt pong nevű hímzéseimet belső zsebemből és már is hadarom mondani valómat. Ilyenkor természetesen a szobalány már nem szólhat, én viszont olyan helyekre is bejutok, ahová ügynök sohasem teheti be a lábát. Divatos külsőm tehát tulajdonképpen egy munkaruha, amelyet a háztartásbeli alkalmazottak megtévesztésére használok. Küssznakban azonban, mintha az ördög járt volna előttem házalni, egész délelőtt egy hímzést sem adtam el, ami eddig még nem fordult elő. Midőn a bal szerencse ilyen mély ér, én mindig új erőre kapok, abból a feltevésből kiindulva, hogy rosszabb már nem lehet. És mert az események örökké variálódnak, tehát jobbnak kell következni. És zsibbatra fáradt lábaimmal újra nekivágtam az országútnak. A község vége felé kisebb családi házak következtek, amelyeknél az ablakfüggönyök szemmel látható minősége után szoktam eldönteni, hogy melyikbe érdemes próbálkozni. Végre megszületett az első üzlet. Eladtam az arató pár című hímzést 40 frankért. Mikor kiértem a kapun, és épp hajtottam össze a papit, sovány szomorú ember jött mellém hatalmas farkas kutyával, és azt mondta, hogy jöjjek vele. De letharangoztak. Mit is tehettem volna mást? Mentem. Egy benzinkútnál knickerbockers amerikaiak gajdoltak veszteglő autójuk körül, és libák tipektek át az úton. Megyek a foglár előtt a hosszú folyosókon, és kulcsok csörömpölnek mögöttem. Homályos nappali világítása van a folyosónak, amelyről csak elvétve nyílik egy-egy ablak a szomorú udvarra. Furcsa és nyomasztó tudat az, hogy nem sokára bezárnak mögöttem egy ajtót, amelyhez csak olyan embereknek van kulcsuk, akik haragszanak rám. Az igazságszolgáltatás kihalt folyosói homályos fordulókba torkolnak, és amre nézek csupa ajtó, néma mozdulatlan ajtók. Cellám egész tágas, Oldalfalaink két-két ágy. Az ágyakat nappal fel lehet csatolni úgy, hogy egészen a falhoz simulnak. Cellatársam is van, alacsony, őszes kövér ember, olyan, mint valami vidéki zsidó kocsmáros. Először figyelmesen végignéz, aztán bizalmas közvetlenséggel kérdi. Sup sup. Rövid, jelentős kézmozdulattal illusztrálja a szavait. Nem sokára megtudom, hogy Guggenheim meghívják, és dísztárgyakkal házal. Még az általános svájciaknál is rosszabbul beszél németül, mintha sürgöny fogalmazna. Bern kanton, Kanton, Lucer Kanton, Augúterkanton. Zürich kanton, zers, kanton. sup sup. Miért nem mondja ki ez az ember a nével Mennél tovább nézem, annál furcsábbnak tűnik előttem, hogy nem hagyják házalni. Hát mit csináljon ez a szegény Guggenheim? Csak rá kell nézni, és az ember rögtön látja, hogy született házaló. A búcsúzó nap rőc színű sugarai tűznek be az ablakon, és tavaszi hangulattal feszítik tűrhetetlenné a börtön levegőjét. Nem is sejtem, hogy mióta beszél már Guggenheim, éppen csak valami ösztönös udvariasságból belefigyelek özönlő szavai közé, és ezt hallom. Öt gyermekem van, mondja Konterheten. Áj, áj, ki fog azoknak enni-enni? A feleségem már két éve nem tud járni. Mit csinál majd a Johan, a Henrik, és főleg a Márkusz? Kérem, a Márkuszt azt még üvegből táplálják. Áj, áj, meyne kinder nebi, mondja azzal a rutinos iránkozással, ami az ilyen örökképp panaszos emberi iránt elszigeteli a részvétünket, mert olyan folyamatosan sír, mintha Litániát énekelne. Ahogy lassan bekövetkezik az alkonyat, kihúzódnak cellánkból a langyos sugarak. Kiveszek a nadrágom felhajtójából egy cigarettát, ugyanonnan dörzsgyufát is, és rágyújtok. Guggenheim ezek után ellenséges gyanakvással néz rám. Nyilvánvaló, hogy valami nagy szélhámos lehetek, esetleg az alvilágnak is tagja, ettől a társadalmi osztálytól pedig ő is írtózik, mert Guggenheim becsületes ember, csak meg nem engedett formák közt kereskedik. De néhány pillanat múlva már transzba esik a füsttől, két kézzel legyezi a nikotin balzsamos illatát óra irányába, és miután átadom a cigaretta végét, boldog szippantásokkal szívja, amíg a körme mepereméig palázslik. Ajtunk előtt zörögnek a keresztvasak, és belép egy újabb cellatásunk. Az egyik bajor. Szintén cipő nélkül van, és rendkívül morózusan néz körül. Ez a bajor nem valami férfi sem viselte el a sorsát. Nagyon fejlett a káromkodott, csak a Verdmann kifejezést használtak is sűrűn, ami sokat levon indulat megnyilvánulásainak stiláris értékéből. Mikor engem meglátott, olyan buta csodálkozással ámult rám, hogy hangosan felkacagtam. Bizonyára abba a pillanatban megoldódott előtte a láthatatlan konkurens rejtélye. Támadóan felém lépett és nyersen kérdezte. Maga himzésekkel hímzésekkel házlalta a cőri kitó körül? Eltalálta, felettem és erősen megfogtam a vizes kancsót. A tagba szakadt bajőr egy pillanatig tanács talanul áll, aztán természetesen azt mondta, Verdám! Pff. Nem hiszem, hogy a kancsótól ilyet meg, inkább letört lelki állapotában még annyi emócióra sem volt képes, hogy verekedésre buzdítsa önmagát. Megvetően legyintett felém, és mint aki már semmit sem bán, kétségbe esette, leroskadt a padra. Nézze, mondtam neki őszinte részvétel. – Most már kétszeres kollégám, úgyis, mint fegyenc, úgyis, mint házaló. Ennyire közös sorban illene, hogy kibéküljünk itt. Tegye a kezét a szívére. Az én helyemben maga se tett volna másképpen. A bajor nem felelt. Biztosan azt gondolta, hogy semmi köze hozzá. Lecsatolta az ágyát, és lefeküdt egy tuskószerű zuhanással, ahogy némely ember úgy képes végigdőlni valami ágyon, mint akit sújtott. Talán azért, hogy a halál kívánó vágyával így, élő állapotba konvertáljon. A fegyőr beszólt a lesükon, és felvilágosította a bajort arról a körülményről, amely úgy látszik kikerülte a figyelmét, hogy jelenleg nincs hotelba, és itt este hét óra előtt tilos lefeküdni. Talán felesleges is mondanám, hogy a bajor így szólt. Verdám! Aztán nagy léptekkel járt fel és alá, a melle emelkedett, az orcimpái remektek, és köny ült ki a két szemére. Ketten régi lakók egy megértő pillantással közösen konstatáltuk, hogy ez az ifjú először van börtönben. Vacsorára paradicsomos spagettit kaptunk. Európa börtönintézményei között féregmentesség és ellátás dolgába kétségtelenül svájcot illeti az első hely. A bajor persze hozzá sem nyúlt a vacsorához. Ahogy az ételre néz, egy tétova kézmozdulattal a torka felé elárulja, hogy a spagetti pusztalátásától látásától hány ingere van. A élet első benyomásai nagyon sok tekintetben hasonlítanak a tengeri betegséghez. Guggenheim valóságos szinfóniával kíséri a táplálkozását. A csámcsogásnak, szuszogásnak, szűrcsölésnek olyan változatos zajába leszik, hogy betölti vele az egész cellát. Közben pedig folyton a bajoradagjával adagjával és mikor megkapja, olyan mohón tünteti el, mint aki egész nap nem jutott tennivalóhoz. Holott a fegyházban ez kizárt dolog. Valahol a közelbe harangoznak. Svájcban nagyon sokat harangoznak. Éjszaka van. A felettem lévő ágyon alszik a bajor. A túlsó oldalon Guggenheim változatos fiziológiai koncertszámai közül éppen a hortyogás van bűsoron. Képzeletben végig sétálok a Banholstraszén. Magam előtt látom az előkelő St. Gotthard Hotel csillárok közt ragyogó Bordeaux pompáját, a világírű hugenin cukrázda plusz foteljait. Ebben a cukrázdában nincsen szék, csak sok-sok óriás fotel. Hallom a leseblakot zörögni. Most az őrbe figyel, hogy nem csinálunk-e valami szabálytalanságot. Árman, orvházalók, ahogy ott fekszünk. Börtön? Meg lehet szokni. Élni? Örülni? Szenvedni? Hugenheim hortyog, és négy fal áll körülöttünk mozdulatlanul.